الکلمة دولاکس بنو دعا لماعنا مفتدن و یا اسم و افیل و حاتم لانها امان تدودا لا معنا في نفسها او لا سانی اخاتم کلمة اغا لفظ دائت جوازی معنا مفتد اماس که دا لفظ او دا وزی او دا معنا تعریف ناوز مسلم اوپرد تعریف کو اوپرد چاہتا ہے لیکنی اوپرد او بل ایراباتی صلاح شریف دی موپرد دی موپرد دی توائی مالا <سؤال> یدلو جوس کو لفتی دی علا جوس کی چې چې د لافه سلالات کې څه څه معنا باندې کېږي کومه پرت ملتي او چې چې د لافه پر سلالات کې څه معنا باندې کېږي کومه مرکب او فرات چې ولکيږي چې چې د لافه سلالات نه کېږي تاريخنا معلومة شواء مفرده على صلو رقصان دي جواء كلمة دي تي تي لفظ لرجوز نيني ندا مفرده لفظ لرجوز نيني لك همزة الاستفهام لك همزة الاستفهام واحد همزة مفرده دولك لفظ لرجوز ياخو لفظ لرجوز تا هو معنى لرجوز نستا لفظ لرجوز تا معنا لریځستہ لکه زهد واخلہ لفظ لریځستہ زی یا ذات لفظ لریځستہ او معنا لریځستہ په داس باندې دا د دې معنا نصره دایې ځان ته معنا نصره دځان یا لفظ لریځ او معنا لریم دُستا و جست د لفظ دلالت نه کوي پُ جست معنا باندې لفظ درام دُستا معنا لریم دُستا و جست د لفظ دلالت نه کوي پُ جست معنا مثال به څنګه لکه عبد الله واخلا د عبد الله چا تنوم کې دي لفظ درام دُستا یو عافت دی بل الله معنا لریم دُستا د عبد خله معنا ده عبادت او عبد عبودیت دلالت کوي الله او اولویت دلالت کوي او چې څا ته عبد الله نو فارغ وخت دا کوم معنا زمونږ مراجعه اغه کله مراجعه عبادیت او اولویت زمونږ مراده ولابق لارنجستا یو عبادت بل الله دی معنا لارنجستا چې عبادت عبودیت الله کو اولویت دلالت کوي لیکن په وخت دا لمس کی چې تا څنګه دا عبد الله موږ یې دغه معنا زمونږ مراده نو دا امر چې دا په درستی په تلاله په چېر معنا باندې او داغه ش تنلفو درام درستی معنا لره وو درستی چې تل په تلاله دغه معنا زمونږ مطلب او مقصوده لفظ مانا لرحم جو صلیفه و لفظ دلالت په جو څه معنا کوي او دومره خبره ده چې د جو صلیفه چې دلالت په جو څه معنا باندې کوي دا دلالت ترونګه مطلوب او مقصوده نه دی مثال به لکه حیوان ناطق چې تا قانون کې یو سړی نوم حیوان ناطق کې دي او د لفظ جرم د یو حیوان دی بل ناطق مانا د پرندو ست دا حیوان خپل معنا دا و ناطق خپل جو زلف و طلالت پچو معنا باندې کوي دا حیوان ناطق د انسان تي شمه لکه حقیقت ده لیکن چې کله مونږ ته دا پردانوم چی کو د دا معنا د مونږ مقصد څهړای مقصد ده دغه حقیقت هم مقصد ده صدا هم پچی څکی نه دی لکه او پرتو نو مفاد د پرسو اخصام سره لو لفظ لایجمن د مفداه که همزه تل استفهام لفظ پر دستا پر جن معنا د پرجزه نستا لکه ز زیاده لفظ پر دستا پر معنا د پرجزه معنا د پردا معنا چې ته څنګه د آزاد د دلالت یا په خوب باندې دلالت دا لفظ د دلالت کوي نو دل <سؤال> طالب <سؤال> زفارم او یا لفظ زفارم جستہ معنا د پاره هم جستہ او جستہ لفظ دې دې دلاله کوڅه معنا باندې لکه عبد الله واخرا عبد الله لفظ زفارم جستہ یو عبادت ہے بل الله معنا د پاره جستہ عبادت پر معنا د الله پر معنا د لیکن کو واخدا علمت کی تا مونږ نو کیدو زیاده معنا د مونږ مقصودا او یا غلف ذرم جستہ معنا د فارهم جستہ جستہ لفظ ضلالت په جستہ معنا کې ہوتا معنا زمنګ مقصودا ندا چې کلا لکه حیوانات کې تاسو عالم او تاسو چې کېږي نو مفرد د فارا سلو پسو ولی المرکب قسم واحد مرکب د فار یو قسم د مرکب چارې کې جستہ لفظ ضلالت کې وی جستہ حاळा د فزان پرانځسته یو دې د یوحا کاین دې معنا د فزان څه دې په هغه مصمما باندې دلالت کوي کاین په ولادت او دا چې د لافه تلات چې معنا باندې چې دې دغه دا مقصودم د دې سبد د قيام دی لپاره دا د مو اوفرتاری دی مو پر دین کې ارابات دا مجبور ویلې چې مو فرادي دا مرکو هم ویلې چې مو فرادون او دامه چې صبحه خو الهی حیثیت شهره مو فرا د د لريوله کله مجرور وای نو مجرور په ولې وای دی واکې باندې صرف واکې چې لپاره د معنی تر کی پېږي چې مو پر د نتی چې ده چې دا ما قبل موثق شې ویلګه دا به ما قبل موثق سیستم هیڅ څما مرقوم منصوبه موجود دي دا نه ده هم مرقوم منصوبه موجودي عثمانه کو مزور عادته و دي نه مزور وا دا می جاره په دغه چوي زه ده داخله په شرکت واه کی څونه ده بنددغه حیثیت نشي شوي او زم صورت دا چه ده مفرادون منگ مرفوع وید مفرادون منگ مرفوع وید خوص مرفوع وید ده کتابت سفات واقعی شیده ده مخی لفزون ده پارا ده ال کلمه تو ده مبتده لفزون موصوب وزیافیل مستطر آغای نائبی فاعل لامجار معنا مجروف جار سرد مجرونا زر پلاغ و متعالیخ تر وزیافوری یا وزیافیل سره اخبر متعالیخ نا تابع اول چپسو چې دا چا د پارا د پارا او مفردون به جيتي شي وایم چې پسو چې پسو د ماقبل موصوف تابع می تره ماقبل چې لا پسو دا مرغوب د څه نه مرغوب خبر واقع شه و نو دا مفردون بمدا ته حیثیت نشي شوی دریم صورت عادت چې دا مفردان منګتی شوی وایو مجرور او منصوب وایو مفردان منګتی شوی وایو نو تیمنګه منصوبه واله منصوبه زکه دای په حال <سؤال> و حال <سؤال> اوسه په خپله منصوباتونه دي ودې ودي نه دي منصوبه اوسه د چا نه حال واقعي کې نو په حاليت کې په احتمال دي حاليت احتمال دي یو احتمال ده چې داو جاعل وذميت په مستتر حال او مفردان د دې نه چې یو احتمال ده چې دا د چا نه جدی وشعاد و وزرین پخ��ک او، او سبπά احتمال دارده شد دارده معنی جار مزده نده تاز و لحتی او مفردن وستشیش شی ٢٠ او حالیت ردی ، را احتمال دارده یو احتمال دارده شدد دارده سانا حال واقع شی دارده part زدیش وزرن م یم نحال او whole سباد احتمال دارده هدر دارده معنی جار معناา بشور د که یو افشي اه دغه چې نا تاسو دې دې دیمو پردان باندې اراباتي سلام سلام دا دمو پردان مجبور چې شفات بواتي چې ځان او حال کې دصري یاد او د زمري مستقر نه یا په صدقه او زیات چې څنګه میته چوبا نه وی پایل داغه نه وحالو یا په دغه معنا نشي شې شي حال <سؤال> شي لیکن هاريو سورات کې یو یو لندستره اول <سؤال> سورات دا چې کوې د امو دا حال واخده مو پردي چې مشهور و نوبه چې په قط واکې شي دا چا ده پارا معنا په موسوڅي او مو نبیادی که یو مشکل رازی دیدی سوایی که علاکه لازم بل چی کنا اتساب کلمه بی افراد و ترکیب بانی قبل الوضع او حالا که اتساب کلمه بی افراد و ترکیب بانی بعد الوضع کی بی قبل الوضع یعنی دا یو کلمی تا چی خم مفرد و مراکب دا اله رازی چې یو الواضع و وضع چی کنا دا مفرده دا و کدا مراکبه دا او اوسقا دامونږه د معه د پااره چې پ واسی د دوا د او د به مخکې مخک چې شي و مفرت او نه به مخکې دا چې یا به مفرت نو یا به نو حالک ک چې معنا مفره دمرقببهله ګري چې بعض ه نه قبلل او دا مقصان ولې را دي ځکه تا خو دا مفرتسی پر د معه او د یو شا دی یو قاده ده چې یاو شای مقیدی پیو قیب سره. اوشن اغیط نسبت فیلو کی. و دلتا بدای قیب سابیتی مخید نسبت جنر. مثال پتور بنین. جا انی رجولن عالمون. جا انی رجل عالمون. جا ان نشیدی. جا انی. رجولن موطوب و عالمون کی شیدے. چیفات سر. مستیم. رجولن موطوب و عالمون کی صفتات ښه دي. دا موضوع سره د صفتنا اوس ا دغه په ايبه ښې د چا د لپاره د ادم لپاره اوس ګور دا عالموند د دې د ژوند لپاره او بیا ورته نسبه د چی شي شوی دی نو د عالم صفت چې دې سړی ته حاصل او دراتک د مخ تور ته حاصل او کوروسته حاصل ما هو کید هم مخ کې نه عالم د را ټکل راغې د چی څه ودا د علم شيفته د تمخ کې نصاب وکه او صدقه شانته دا دوی اړخ چې په څه ته تکه دا مالات موصوب شه او مقدمه میچې سي دا مطلب شو چې دا مو په دې معنا ته صافي په مخ د شانه او وضع اده وضع ذکر او جعفر د کان د علی معنا خدای رحمتولو تعالی ته څو دا چې لکه د او ځاله کجا ا او دا معنا چې او دا مو پردسته لکچې حالل نو د دې دا مطلب څه چې دا مو پردواله د امانته ثابت مخکې د چانه ورته نو مو پردواله کو معناته روسته د وزنه ثابتي مخکې د وزنه نه ثابتي کیږي دا که د چي فصله د معنا د لپاره نقصان د کیږي نقصان بدر رتي چې افراز یا ترکیب په معنا کې راشي مخکې د چانه ورینه حاله کې افراز او کې خو شکيږي واستدلاله تعالی رضی والله من غتاول چې پتی د قیمه جواز په مشارفت سوی دی جواز یاندا چې دا مفراطوالی دی معنا ته سابیت سوی دی مخکې د وزینه دا مجازن سابیت دا چې دا چې یو شت یو شت رسته تقسیميږي یا یو شت یو شت رسته حاصل کیږي او ته د مخکې نو مخکې هغه ته چې کېږي دا دی یعنی دا دا موفرت او دا معنا کوم اخر بیا موفرت تقسیمي ديات شي کی نو بیا اوس تا مخک مکه د دینا علاکه ده ته شيخه اغه لکه یو طالب چوس وه د علاکه موري چڅنګ هي ته طالب خلا تروس او مولي شف سوای نه ده او دیو جن ذکرته په دې باره ما يعولو کده دا سبب په اخر بده نه مولا جوړ شي نو دیو جن علاکه اخرم د دې معنا تقسيمات کوي مفرد غاو موراقب ته دي نوځي دی او جناله کدل ته دی دا دا مفردان د معنا ته دی او دا مجازان سره نو no دا یو صورت زم صورت دا دی چې مفردون مونږه مرفوع وي چې وای نو دې و صفات واکشي د تعالی پره لفظ لفظ خو د خبریا ته وکی نه مرفوع نو دې د خبریا ته وکی نه چې او ورجی دې باندې مې سوال غواړي دي چې دا لفظ موصوف دی د دې سوس صفتن دی یو ځان له معنا د صفته او د موخضونې د صفته نو دا اور صفته د دې دا جمله دا د چی شېره جمله دا کو ځا په دغه مترو کې نو ستاره را نه ای په لاره د معنا ده متعلق دا او په دې موخضون کې د دغه شی وو قاعده ده چې دوی شي وو شي په تو نه یو یو چې پاتې مفرط یو ورشي پاتې چې نه مورکابیا جمله وی نو دا مفرط مخکې چې دا جمله چې کی نو دا سوال دا وایي ته ته جمله مخکې سو او دا مفرط چې څو کار دا و چې دا اول چې پاتې مفرطونه دا مخکې کوي او دا جمله ولاته هم چې کوي نو د دې جواب دا چې دا څنګه مخکې چې د دې 44 ته یو خبر اشاره کوي او فائدې اشاره کوي هغه دا ده چې طالب داول نه دا کوي چې دا د وځانه ده دا وځه مقدمه ده په افرادو ترتیب باندې وځه مقدمه د پچا باندې د کده اول چې په وځه باندې قانون جوړه او وځه چې دغه مقدمه ده په افرادو ترتیب باندې ترتیب باندې چې وځه مقدمه ده په افرادو ترتیب اول واجی او په دا کې یا مفړه ګرځي شي نو اول وځه دا وبیا چې شه د افرادو ترکيب دې دې وجنا علک دعوه شفزه مقدم شو د فتا باندې او مفردان چې منڅو وایو منصوب وایو چې مفردان منګه منصوب وایو نو د به حاله کوي چې څنګه به حاله کوي یا په صورتو نه یا په دغه زمينه چې مستقر ده په او یاد د ل معنی حال واقع پدې باندې مې سوال واري دي وایته چې دا امفرتن دا حالې د وزعاده هوزم انه حاله پټ تر کې ما یو پینل هیئت الفاعل او المفعول او کله دي بیاان د هیئت الفاعل یا بیاان د هیئت المفعول کای یا د فاعل او د مفعول برابر او تلخه ګوره د امفرت دې نه ته حال او کی وزعاده نه فاعل او نه مقبول بلکې اږي چې دا نه نه بي فائدې جواب په آسان دي چې دا نه بي فائدې مالا چې شي نه فائدې حكم دي استفهم قصده لږي او کدا دې معنا نشاله واقعي سي مهمه مندغه سوال به اور باندې ور دي چيلي معنا جار موجود او خال په یاد فعال نه را دي یا د را دي مقبول او ل معنا کو نه فعال او نه چې ده مقبول ده نو موږ چې له معنا جار او کتا یچار مذور تا موفودی غیر سریه ولتی او فولبیہی خارجه یاندا معنا صدا کو پےتبار د ظاهر سره چی شه دای چار مذور تا لیکن الک ته حقیقت هیڅ واقعیی کی موفودی صراحتنونه د بغیر سریه د چی شه د الکا موفودی دا نو دیو چې نه حاله څنګه غراغه اپ محاده موفودی نه راغی نو حاله څه کیږي یار یو بل سوال استاد تا اغه تا د چی کدا مو پرانت دا خبره ده چې داغه نوسته الف لیکل کیږي دته مو قاعده نوسته دا ده یو اسم منسوبې دا نه نوسته بیا چې لیکلېږي الف نو او چې ته جواب دا کوو چې دا الف هغه وخت لیکي چې نشه بیا او د تدانا سب کی چه نه ده یمینه د ترکیبونو تر کیونه احتمالاته په دیکی دې چې کفل تر کی په همسته ده او په ل اخردا سوا چې د لغې دلال په چسپه او د درې ترکیبونو دی یا مجروح چی نشي په معنا د پاروتی کدا مو پر دون مرکو چی په صفت بدل په لفظ د دا دمو پر دمنسوب چینه دی به صفته چا ده پارسی دا فحده کیش د او زمنا یا فدل معنا دا مزید نه چی چی وان یا اسم و فیل و حرف اوس تقسیم دا تکای اول تعریف کلمه اوس تقسیم دا کلمه کای ذکر تقسیم کې دی دا دمو تمیمه دا تعریف دی تقسیم سرا دا تعریف شي اچھی بالکل اصین د مطمیماتو د تان نه د تاریخ نو اي اسم و فعل و حرف او دا لمف درې قسمه سره ده یو قسم په کې اسم ده بلکې په سم په کې فعل او بلکې په سم په کې شعر ده دا هي ضمیر کې دا زمین د چی شي ذا زمير مرفوم منفصله یا زمير مرفوم منفصله دا خبره د قاعده نه ښا چې کله زمير مرفوم منفصل راځي ابه ترتیب کیچي واکې کیږي دواهماهم یاهماهن انتم انتم انتم انتم انا نحن دا زمير چې څاک تمراشده بیا یې زمير د من دا مطلب چې په د غائب راځي ماقبل چې غواړي <تصفح> هر مرځ ته زمير ماقبل مردا نه وایي بلکې یا زمير یو دا... زمير د غائب ماقبل مرځ غواړي زمير د متکلین مخاطب او زمير د دا... آزادوار زمير ماقبل مرجع نه غواړي نو وایي زمير تاثراتي دی ان تل مڅو ترای دی نو مرځه ما کې لفظان تا او درته یو سوال واری دی چې څه پیریپاږي چې اعلی کداهیه زمير ذم مذکر ده دا مبتدا ده دا مؤنث ده دا مبتدا دا اسم او فعل او خبر ده لسته مطابقت نس ده مع او ده نو مغات هي جمیع مبتدا اسم و فعل و حرف و, و معطوفه توصل خبر نو مبتدا ده خبر کوم کیچه نس ده مطابقت خدا جواب تخصیص کړي کی مطابقت دا او د خبر کومنس کی علا شرط اے که علا قدوار یا چی شویلکا اسمی ظاہر وی که یو اسمی زمینی و بر اسمی ظاہر وی بیا دا متضا او د خبر کومنس کی متابقات شرط اے نتا ہی از زمین ما قبل کلمه تراجید اے کن دیبانی اوسوال واری لیش دویتو های که دا ہی از زمین کلمه تراجید اے پخشتن افیقی دا لفظ دا کلمه تراجید اے او که معنا د کلمې تراځي کدا لفظ د کلمې تراځي وه یې دا لفظ د کلمې چې د اسم ده, ده. و فعل او حرف او حرف خبره کوي صحیح ده او کدا لفظ د کلمې اسم ده او فعل او حرف وي یندا باندې دا لفظ ته چی راځي چې ال کلمتو د لفظن کې سم ده خو دشته خبره د کلیف لا علامه د وروسته چې توای چې دا فعل ده او هر ده دا صحیح ده چې یوشه په هموې سم څوم په فعل چې اومبا او کایه زمير مفهم د کلمې ترادې مفهم د کلمې چی څرګندې لفظ رجا ایمانه موثق لفظ مذکر کنه او بیا یې مؤنث ده نو بیا مطابقت راځي مراد کوم باندې راځي ادا نو موږ چې یوه دا لفظ د کلمې ترادې یا ترادید او کټوې تفصیل دي سمو فیدا حرف تنځي کې نو تفصیل د لفظ څخه لمنه د تفصیل د موضوع ده چې نو بیا ترادید د لفظ څخه او تفصیل د علاقہ هغه مفروضه کلمې چې هغه چې له لفظ لوځه معنا مو پردین معنا مو پردین چې څه مده او بل فیدا او بل چې د علاقہ سره څوک یا و اسمی یا و فیل او یا د ترک پر یو ترکی په داسې چې د احیاء موقدا چې علیه او حرف ایطفاء فعل د معتوف اول حرفون موتوفی ثاني معتوف سره معتوف نه نه خبر واقع چې د چا لپاره او یو ترکیب چې تاسو ته داسې چې احیاء مبتدا او خبر د دې محفوظ او چې مون حاصله توندای چې شه ده مون حاصله توند دعو او او مون حاصله توند د او اسمون ده دی مفتده محضوب باتی احدوها اسمون احدوها دابا مزاق مزاق فله او اسمون به چی چی خبر ثانی ها فیلون. او دابا ثانی ها مزاق مزاق فله و فعلون به او ثانی سوها چی چی چی حرفون بده جداری بیتر باتی یو خداسون بیدی که یو ادر اوستر خبر انا دبستر وی او در کلمہ در ایس ورہا اسمون یو کسم تا اسم دے او بل فیل دے او بل چیزی دے لکا او دا غیر نوس دا وجہ دا حثر بیانی وجہ دا حثر دادا یہ کلمہ بخالی نی یا حب امہ امہ انت دل علا معنی فی نفسی ها اولا اثانی الحرب وی اول امہ یقتنن بی حدل ازمی نفعی ثلاثتی اولا اثانی وجدا حرف بياني قد اقسام سراسو وجدا حرف ادا جدا كلمه بخاليني يا قد دلالت کي پخلا مانا باندې بيزات يا بدلالت ن کي پخپر مانا باندې يا تعبير ناش يا قد كلمه مستقيم المفهميت ني يا بمستقيم المفهميت يا قد كلمه پخلا مانا باندې پخلا دلالت کله چې کلمه پخپل معنا باندې پخپل دلالت نکاوونکې د تشېول کېږي د کاهر په کلمه ده چې علاکه ده چې شپله معنا باندې پخپل دلالت نکوي مستقل او موقومیت نه ده تر څو پرچې دې سره زموږ زميني غانشي او په کلمه سره چې سمو پهیلد هغه سره یو ځای نشي نو هغه پر دې پخپل معنا باندې دلالت نکړي او که دې پخپل معنا باندې پخپل دلالت تاو نو بیا خالی نه یا به مختارین په یا به مختارین یا په یا خو بدلالت دلالت په یود از 930 او که دلالت په یود کدی کلمې یا موستقل به مفهومه وي یا به مفهومه تا کله دا یا یا په خپل معنا باندې خپل دلالت کوي یا بینځه کیه دلالت نه نو د تحرف وي حرف د اولی حرف لکی معنا د طرف سره کوي حرف او معنا د چا سره کوي دا حرف په طرف کیږي نو دغه ودنه د حرف طرف حدیثه حرفه حرف حرف توله حرف واي سته چې حرفه معنا د تاسو راځي طرف او دا حرفه په ذیښی کوي چې طرف نه دا معنا طرف کې و څنګه و کی دت سوال کې چې طرف کې هو نوا کې زبر دکم چې کوس کې و کی لک زيدن بالذار زيدن چې دغه کومنس کې چې دا په طرف کې و کی کې معنا کیدې په مقابله ده اسمو او د فعل کې واکې مقابله او دا څه دا مقابله د اسمو او فعل چې دا منو چې دا اسمو او دي او دا مستقیل په مفاهیماته مده او کچته دا کلمه دلالت <سؤال> کوي په خپل معنا باندې ځزاگ نو مختضنا وی په یو د غینو سره سو باندې یا بیا یا با دې کا نه وینئ د څه شیول کېږي ایستوب دي هیڅ هم توالي ایستوب لري کېږي د اختلافه په مابې د بچرینو په مابې د تاکي وای او فین خداو دا ایسا پاتل چې سیم اولو سیمو اون بیا تذلیل د چې په دغه په ترتیبونو د دې په تسږي او د جمع تک او اسماء او اسماء يرد او تسږي د دې او سم او په تسږي او په تکید سره یو شي چې معلومیږي د تصویر او د تکید یوتا او تکید اشیاء چی شی بل اصل تے رکھیں ندی وجنا چت جسدی سمیور راضی او اسماء ان اسماء گل راضی ندا ددی نکدا دپا دی باندې درید دتا پات کیشے حسینم یاوام حاضر تو 30 حرکت امن طور تو ابتدا ساکن باندې محال وا امجان پر او دی اسم تے تے سمول کی اسم پمانہ د علم سر را دي. او دی اسم تم چې تاسو استعمال کړی ان هو عالی علی قوی چې او کوفی ما چې نا دا اسمون دا پات 20 مونږ چې شو دا وجوه نو دې شاهون والا قاعده دا و 50 سره بدلته و حمزه سره بدلته و 50 سره بدلته اول مکسورم په حمزه سره بدل کوی چې اسې مرګ نه دوتې چې دې دوتو او اسم څنګه چې چې مرګ لري انه اثرل و او علامه د پچې نو مطلب راځي چې دې د کوفیه تفسير نه ده ځکه هر یو کلمه هغه وي پچې شي باندې مخفلا دغه سړی یو نه ده او کوم مختارين په یاد از مینا والصلاهوبانې نه دي ته چې څه وکړي په تولې پهل کې چې دا په فلغه کې په معنا د حدث سره دا چې څنګه دي حدث سره حدث شوکار کول کېږي او دا غ معنا حد چې په پیل اصطلاح کېستا دا غ معنا حد چې په تاکیم صدا په لې اصطلاح کې دي چې د په زمانه دلالت کوي په او په او په کار باندې چې کوي دا دا دا په فلست دره حکمت سره نو دا تاسو مې د ټول هغه د فلست ملتاچارو وګورئ تاسو مې د ټول په سمه فلستلاحې لغات معنا دا فل په لغات کې فل په اصلاح کې معنا باندې او رسالاتو دا نو چې دا په فل اصلاح باندې نو په دا غواهاله دا حدث دا فل <سؤال> معنا چې په اصلاحیتونو باندې تاسمه د خپل راغلاست دا په اصلاحیت ده و هي او وزا دا حسر ادا دا. لان دارد انا حرف دا حروف مشبابی ها. او حاوز امیز دین فارسی شواکش شواده؟ ایسا ما. وزا دا حسر ادا. دا کلمه بخالی نی. دا حاوز امیز که حسر ادا دای؟ کلمه بخالی نی. دا کلمه بخالی نی. اما انت دل علا معنای فی نفسی اولا. یا خواب دادالالتکی پخول معنای بانی بزاایت اولا یا خواب دالالتا. از ثانی. لغت ته دې کلمې دلالت کوي په خپل معنا په معنی بيزار الحرف دته چې شویل دي ګرګه دا نامه د اسامي قسم لکه د دې په معنی نو دا د په دې ترازه تراسا وړي دي چې د الحرف صالحی چې لره حرف دا څانو په دې کلمې ده پړه او کلمه خو مؤنثه او سامی چې ده لکه مذکر ده او مابه ته موضوع د چپات کی شې را نه غه نو ته بیا ته نو ده راغله جوابو د چنا ته خاني د چا د د فارچ په خاطر او افشولې د فارا څخه د سې څو ځان د افشولې د څو د کډه ځان د څو چې مصانتي شې ده لکه ته حرف وکړه من او علاوه او دا خبره دغه چې دامین او الاده حرف د خپل معنا باندې دلالت کوي نو علاکا به ولی کلام د دینه بعد کې هیڅ علاقه نو پخپل معنا باندې بدلالت نه کوي مده دې بعضه تذکيره ولې پدې کیه په لغت عادت کیږي کلام عربي کې مده دې جواب دی چې علاقه سید پخپل معنا باندې بدلالت نه کوي نو رډ دې ځا پواې دي کې هغه پواې چې کرابته بین الاسماء نه او بین الاسم والفعل کله د دوه اسمانه پرفارمنس کې رابطه جوړی کله د اسم او د پرفارمنس کې چې جوړی ولاول او او وتی سم اګه کلمه چې دلالت کوي په خپل معنا باندې جزات دا بخالینه ایم ما یقرنا باحد الزمنه په ثلاثه یاقوب دلالت کوي په یو د او لا یاقوب دلالت کوي په یو د ازمنه او ثلاثه باندې نه کوي اساني تر چیرته دلالت نه کاوه چې تلمي الکلمه تدل تو علی معنا په نفسہ غير مسل باحد الزمنه په ثلاثه والاول 2000 او قسم اولت اشي بالكيه لك فيل فيل خد خبرها كيورا زدينا دا فطر له دينا كي, كي سمجتو الكي فقره معنا بان بالذات لالكي ومختارين داي فياد دا ازمينا مثلا صواب او فدي تلكي فقره معنا بان بالذات لالكي ومختارين داي فياد دا ازمينا مثلا ودي بان يعترف والديكي په حقیقت سمجیت وړکی کچله با مختلفی نه پیاو د 2355 نو تاریخ د اسم جامینو شخل افراد او معنی انه شله د غیر یعنی خپل افراد نه وته خپل افراد چې دي اسماء افعال تنوته اسماء افعال دی اسماء وحالتا غدللت تچابانه کی زمانہ باندې کی ته پر شیدې وړکی کیسم یا بدلالت پر زمانہ باندې نکله او معنی د دخول غیر نه شو د اخش شپکه او افعال منسلخ عن زمان دغه افعال منسلخان زمان دی افعال لیکن حالن کی چیتي دلالت په زمانہ کی او په دلالت په تماره باندې نه کوي ورته دې سمجامې نه شخل افراد تا او معنی انه شنو د كله چاله نو جواب داله موږ چې دای سمجیتې کی چې د مو مختار نه پیاو تا سمینه سره سو په اعتبار اصلي وضعیت په سره کله واچو او نو په دې عبارت اصلي ودی سره دلالت میکې په یو د بناو صلاته باندې نو اله کا دغت شو نو اله کا اسماء افال په کې شامل شوled چې اسماء سره دلالت په زمانه باندې نه شي او دا شان طالقه افال المصالح زمان او نثارس شو چې افال المصالح په د اصلي سره په دلالت په زمانه باندې کې خو دا له ستل دی چې علکه هغ نه زانه ستلی شو ده او بیا پچي چې د را کوي علکه په زه معه باند دی د وقد روې ما وله چې ووج د ح م د سبایانه چې معلومه ېظالېته په دغه ووج د ح مصوره سره ح دوکول ل واحددي منکوما تعلیبته حری او د دی نه و یعنی دا مننا چې دی اشاره کوېپکې په باې دی خبرې کوي چې دغه دی چې دا د خپ ووجې د ح سر دا پدی پدی و دا وته د حسب مې پدې چې انداز کې ذکر کړه چې په دې باندې چې په طرح سره کتل شو چې ورو کې د هر یو تاریخ چې اسم په هر حرف ده ورو یوه تاریخ په معلوم شو دا ځلې تر أغلې ده د ۴۴ ده او دا مشابهه غوړې او مخکې دا دلیل دا علاقہ د مشابهه ده د بهنه ۱۰ دی ور دي چې په دې اسمی شاره تر دا ځلې او پدې سره مشابه بهې تپ کی اشاره او دا ورته د هه سره خودر تنستی ده دا خو بعیدا نه ده ندی وځینه په دې سره ځلته سره اشاره کول دي ته صحیح ندی نو موږ وای چې بود بو کې صدا یو بودې ایستید او باندې کون دې رغبیدې بودې چې ورته ګورې نو تانه چی چه ده لکه لري دې او بودې رغبیدا معنا چې ته سره پاک نه سړي سره لیکن دا شو شان او منقط منقفه او مرتبه دومره اوچته د تستانه کې ډېر لري منطقه وجد حدث ذل ذلك يشاره بعيد و تلك اگر خدای ستند رني زيده لكن رتبتن دا دي دیره شد او ودا تي راض موشان علاکہ مکتاب دي زکدا يديش پلاشنا و بدي انداز کې د چي ده څر بيان کړه نو کپو دي هيچ څه پکنستانه بودي رتب دي پکندي و څنګه ذلك يشاره بعيد بې حده کلی واحدي حبه دي تعريف دي شي 50 علاکہ صحاب کرام دې دياله کته وخت دې صراحت معلوم شو نحق او ایثار دې شي 50 سره ذاتیا تسلا او حق دا او ذاتیا دا د امور ایجابیه و نه دي لچانه دې دا ایجابیاته باندې اثبات اثبات وکړي نه په بوتي او تاسو دا ود له هر څو فټول او نه په مستملات یاغه دلالت یا به چې نه کوي نو دې څه لیکي هر نوڅ څنګه سره او ځکه اپ عبارت دي ته عمر هي کیجا کېونه او دا څخه فصل باندې دا مستمده اول اول ان ما يخر الا واحد الزم نفس ثلاثه او لا ياخبط الثلاث صلب راغتا نبي کې دا نبي کول دي تسل بلتي نو دا ثاني سم ده نو څنګه ته دي نو د څاور کې الکا هات میر ورته سږي په باندې ور هڅو تاریخ د شي جواب دا کو چې دا حد په د شي پر ذاته اصل د منتقيان اصطلاح اما دون حقه استراق مطلب دتی مطلق تاریخ سے اب کذا کیا تو صحیح کا غپ ارادہ جسرم مطلب تھا ہم مراد اسی سے دلک مطلق تاریخ سے و قد علم بذلکا كل واحد منهما كارب هذوتہ امور صلاته